Contele de Montecristo de Alexandra Diuma Pista 59 Caderus își pierdea puterile văzând cu ochii. Apă, ceru el, mie sete, mă arde. Montecristo îi dădu un pahar cu apă. Ticălosul de Benedetto, gemu Caderus înapoiind în paharul. El o să scape totuși. Nu o să scape nimeni, ți-o spun eu, Caderus. Benedetto își va primi pedepsa. Atunci, veți fi pedepsit și dumneavoastră, spuse Caderus, fiindcă nu v-ați făcut datoria de preot. Trebuia să-l împiedicați pe Benedetto să mă ucidă. Eu, spuse Montecristo cu un zâmbet care îl îngrozi pe moribund. eu să-l împiedic pe Benedetto să te ucidă, în clipa când tu îți frânsesești cuțitul în zalele care mi-acopereau pieptul? Da, poate că... Dacă te-aș fi găsit umil și pocăit, nu l-aș fi lăsat pe Benedetto să te ucidă. Dar te-am văzut trufaș și sângeros și am lăsat să se împlinească voia Domnului." Nu cred în Dumnezeu," urlă Caderus, și nici tu nu crezi. Minți, minți!" Taci din gură," spuse abatele, fiindcă îți vârle afară din trup ultimele picături de sânge. Nu crezi în Dumnezeu și mor de mâna Lui." Nu crezi în Dumnezeu și El? Nu-ți cere totuși decât o rugăciune, un cuvânt, o lacrimă ca să te ierte. El care putea îndrepta pumnalul ucigașului așa fel încât să-ți dai sufletul pe loc. El ți-a mai dat un sfert de oră ca să te pocăiești. Regăsește-te pe tine însuți, nefericitule, și căiește-te." Nu," răspunse Caderus, nu, nu mă pocăiesc. Nu există Dumnezeu. Nu există providență." Nu există decât întâmplare. Există o providență, există un Dumnezeu, spuse Montecristo. Și dovada e că tu te afli aici, zăcând deznădăjduit, renegându-l. Pe câtă vreme eu mă aflu în picioare dinaintea ta, bogat, fericit, nevătămat și împreunând mi mâinile în fața Dumnezeului acestuia în care tu încerci să nu crezi, crezând totuși în fundul sufletului tău. Dar cine ești?" întrebă Caderus, ațintindu-și ochii aproape stinși pe chipul lui Montecristo. Privește-mă bine," spuse Montecristo, luând lumânarea și apropiindu-și-o de obraz. Abatele, abatele busonii!" Montecristo își scoase peruca și lăsă liber frumosului păr negru, care îi încadra atât de plăcut obrazul palid. Oh!" gemu Caderus îngrozit. Dacă n-ai avea părul ăsta negru, aș spune că ești englezul, aș spune că ești lordul Wilmore. Nu sunt nici abatele Busoni, nici lordul Wilmore, răspunse Montecristo. Uită-te mai bine, uită-te mai adânc, uită-te în primele tale amintiri. În cuvintele acestea ale contelui răsună o vibrare care însufleții pentru ultima oară simțurile nefericitului muribund. Într-adevăr, îngână el, mi se pare că te-a mai văzut, că te-a mai cunoscut, pe vremuri. Da, Caderus, da, m-ai văzut, m-ai cunoscut. Atunci, cine ești? Și dacă m-ai mai văzut, dacă m-ai mai cunoscut, de ce mă lași să mor? Fiindcă nimic nu te mai poate salva, Caderus, fiindcă ești rănit de moarte. Dacă ai fi putut fi salvat... Aș fi văzut în asta o ultimă milostivire a Domnului și îți jur pe mormântul tatălui meu, că tot aș mai fi încercat să-ți redau viața și căința. Pe mormântul tatălui tău, șoptica de rus, reînsuflețit de o ultimă scânteie și ridicându-se ca să-l privească mai de aproape pe cel ce i făcuse jurământul acesta, sfânt pentru toți oamenii. Atunci, cine ești? Monte Cristo nu încetase să urmărească mersul agoniei. El își dădu seama că însuflețirea aceasta era ultima. Se apropie de urechea muribundului și, învăluindu-l într-o privire liniștită și limpede totodată, îi spuse Sunt, sunt, iar buzele lui, abia întredeschise, lăsară să treacă un nume rostit atât de încet, încât Monte Cristo păru că se teme să laudă el însuși. Caderus, care se ridicase în genunchi, își întinse brațele, făcu o sforțare să se tragă înapoi, pe urma împreunându-și mâinile și ridicându-le cu o ultimă sforțare grăi. Doamne, Doamne, iartă-mă că m-am lepădat de Tine! Tu existi! Ești cu adevărat Tatăl oamenilor în cer și judecătorul oamenilor pe pământ! Doamne, multă vreme Te-am tăgăduit, iartă-mă! Iartă-mă și primește malatine. la tine!" Și Caderus, închizând ochii, căzu pe spate cu un ultim strigăt și cu un ultim geamăt. Sângele îi se opri de îndată pe marginile căscate ale rănilor. Era mort. Unu rosti Montecristo misterios, țintindu și privirile asupra cadavrului, pe care cumplitul sfârșit îl și desfigurase. Zece minute mai târziu, Sosiră medicul și procurorul regal, aduși unul de către portar, celălalt de către ali și fură primiți de către abatele Busoni care se ruga la căpătâiul mortului. Capitolul 7. Boșam Timp de 15 zile nu se mai vorbi în întregul Paris decât despre încercarea de furt făcută cu atâta îndrăsneală la conte. Muribundul lăsase o declarație prin care arăta că fusese ucis de Benedetto Poliția fu invitată să-și trimită toți agenții pe urmele ucigașului Pumnalul lui Caderus, lanterna oarbă, legătura cu chei și hainele, în afară de vesta care nu putu fi regăsită, fură depuse la grefă Cadavrul fu depus la morgă Monte Cristo le spuse tuturor că întâmplarea se petrecuse în timp ce el se afla la locuința din Ociuii și că prin urmare nu știa altceva în afară de ce povestise abatele Busoni, care în seara aceea, printr-o întâmplare fericită, îi ceruse să-și petreacă noaptea la el ca să cerceteze unele cărți prețioase aflate în bibliotecă. Doar Bertuccio pălea de câte ori auzea rostindu-se numele lui Benedetto dar nimeni n-avea niciun motiv să ia în seamă paloarea lui Bertuccio. Vilfor, chemat să constate crima, ceruse să se ocupe el de întreaga afacere și îi conducea încheta cu înflăcărarea pe care o punea în toate procesele criminale, de câte ori era chemat să-și spună cuvântul. Se scurseseră însă trei săptămâni, fără ca cercetările, deși foarte active, să dea vreun rezultat. Iar lumea începuse să uite încercarea de furt, săvârșită la conte și uciderea hoțului de către complicele lui, ocupându-se de apropiata căsătorie a domnișoarei Danglar cu contele Andreea Cavalcanti. Căsătoria fusese aproape declarată, iar tânărul era primit la bancher cu titlul de logodnic. I se scrisese lui Cavalcanti tatăl, care aprobase din toată inima căsătoria, arătându-și părerea de rău că ocupațiile îl împiedicau cu desăvârșire să părăsească Parma, unde se afla, și declarând că e de acord să dea capitalul de 150.000 de livre. Fusese convenit ca milioanele de franci să fie plasate la Danglar, care avea să le valorifice. Câțiva încerca să răsăi strecoare lui Andreea unele îndoieli cu privire la trăinicia situației viitorului socru, care de câteva vreme suferea pierderi repetate la bursă. Dar Andreea, cu un dezinteres și o încredere măreață, respinsese toate bârfelile, având delicatețea de a nu-i pomeni nimic despre ele baronului. Baronul îl iubea din toată inima pe contele Andrea Cavalcanti, dar nu același lucru se întâmpla cu domnișoara Danglar. În ura ei instinctivă împotriva căsătoriei, ea îl îngăduise pe Andreea numai ca pe un mijloc de a-l îndepărta pe Morser Acum însă, când Andreea se apropia prea mult, Eugenie începea să simtă pentru el o silă vădită Poate că baronul observase asta, dar, cum nu lua decât drept o toană sila fiicei sale, se făcea că nu o bagă în seamă Între timp, răgazul cerut de boșam aproape că se scursese de alt morser Morsăr putuse să prețuiască valoarea sfatului dat de Monte Cristo, când îi spusese să lase lucrurile să meargă de la sine. Nimeni nu privise nota din ziar ca având vreo legătură cu generalul și nimeni nu încercase să recunoască în ofițerul care dăduse fortăreața din Ianina pe mâna dușmanului, chipul nobil al contelui, membru în camera pairilor. Totuși, lui Albert nu-i trecuse în Cămânia. Căci în cele câteva rânduri care îl jigniseră, se vedea bine intenția de a-l insulta. Printre altele, felul în care Boșam terminase discuția îi lăsase amărăciune în inimă. El se mângâia deci cu ideea duelului, al cărui motiv adevărat, chiar dacă Boșam primea să se bată, n-avea să fie aflat nici chiar de martori. Cât despre Boșam, nimeni nu-l mai văzuse din ziua vizitei lui Albert. Tuturor acelora care întrebau despre el, li se răspundea că e plecat pentru câteva zile într-o călătorie. Unde se afla? Nu știa nimeni. Într-o dimineață, Albert fu trezit de valetul său care îi anunța vizita lui Boșam. Albert se frecă la ochi, porunci să fie poftit Boșam în salonașul de la parter, se îmbrăcă în grabă și coborâ. Pe Boșam îl găsi plimbându-se de colo-colo. Când îl zări, Boșam se opri. Demersul pe care îl încerci venind chiar dumneata la mine, fără să mai aștepți vizita pe care aveam de gând să-ți-o fac eu astăzi, mi se pare un semn bun," spuse Albert. Haide, spune repede. Trebuie să-ți întind mâna și să-ți spun. Boșam, recunoaște o greșeală și păstrează un prieten. Sau trebuie să te întreb doar, ce arme alegi?" Albert," spuse Boșam cu o tristețe care îl uimi pe tânăr. Mai întâi să ne așezăm și să stăm de vorbă." Ba, din potrivă, mi se pare că înainte de a ne așeza am datorezi un răspuns." Albert," continuă ziaristul, sunt împrejurări când greutatea constă tocmai în răspuns." Atunci am să țin lesnesc eu totul, repetându-ți întrebarea." Vrei să dezminți sau nu?" Albert, nimeni nu se mulțumește să răspundă da sau nu," Când e vorba despre onoare, despre situația socială, despre viața unui om ca domnul locotenent general Conte de Morser, Pair al Franței. Și ce se face atunci? Se face ce am făcut eu, Albert, se spune. Banii, timpul și osteneala nu înseamnă nimic când e vorba de renumele și de interesele unei familii întregi. Se spune, nu e nevoie de îndoieli. Trebuiesc lucruri sigure ca să primești un duel pe viață și pe moarte cu un prieten Se spune, dacă încrucișez spada sau dacă descarc un pistol asupra unui om căruia timp de trei ani am strâns mâna Trebuie să știu cel puțin de ce fac un asemenea lucru Ca să mă duc pe teren cu inima împăcată și cu conștiința liniștită Așa cum are nevoie un om căruia brațul trebuie să-i salveze viața Ia, ascultă, întrebă Morser nerăbdător. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acum am sosit de la Ianina. De la Ianina? Dumneata? Da, eu. Cu neputință. Dragă Albert, iată-mi pașaportul. Uită-te la vize. Geneva, Milano, Veneția, Triest, Delvino, Ianina. Ai să crezi oare în poliția unei republici, a unui regat și a unui imperiu? Albert privi pașaportul, apoi se uită mirat la boșam. Ai fost la Ianina? Albert, dacă ai fi fost un străin, un necunoscut, un simplu lord ca englezul care mi-a cerut socoteala acum 3 sau 4 luni și pe care l-am ucis ca să scap de el Înțelegi că nu mi-aș fi dat o steneala. Dar am crezut că trebuie să-ți dau dovada asta de prietenie Mi-au trebuit 8 zile să mă duc și 8 zile să mă întorc Plus patru zile de carantină și patruzeci și opt de ore cât am stat la Ianina. În total, deci, trei săptămâni, atât cât am lipsit. Am sosit azi noapte și iată-mă. Doamne, doamne, câte ocoluri mai faci, Boșam? Și cum mai zăbovești să-mi spui ce aștept de la dumneata? Fiindcă, vezi, alber. s-ar spune că șovai. Da, mă tem. Te tem să mărturisești că te-a înșelat corespondentul? Lasă amorul propriu, Boșam! Mărturisește! Curajul dumitale nu poate fi pus la îndoială!" Nu e asta!" șopti ziaristul. Din potrivă!" Albert pălii îngrozitor. Încercă să vorbească, dar cuvintele îi se stinseră pe buze. Prietene!" urmă Boșam cât putea mai cu blândețe. Credemă că aș fi fericit să-ți cer scuze și că ți le-aș cere din toată inima. Dar, vai, ce? Știrea nu prietene. Cum? Ofițerul francez? Da! Fernan acela? Da! Trădătorul care a dat pe mâna dușmanului fortăreața omului în a cărui slujbă se afla. Iartă-mă că trebuie să-ți spun, dragă prietene! E tatăl dumitale! Albert simți imboldul de a se năpusti asupra lui Boșam, dar acesta a oprit mai mult cu blândețea privirii decât cu brațul său întins. Iată, prietene!" îi spuse el întinzându-i o foaie de hârtie. Iată dovada!" Albert desfăcu hârtia. Era o mărturie a patru locuitori fruntași din Ianina, vădind că Fernand Mondego, colonel instructor în slujba vizirului alitebelin. Dăduse pe mâna dușmanului fortăreața din Ianina, în schimbul a două mii de pungi. Semnăturile erau legalizate de consul. Albert se clătină și căzus zdrobit într-un fotoliu. Nu mai încăpea nicio îndoială de data aceasta. Numele de familie se afla acolo, scris în întregime. După o clipă de tăcere mută și dureroasă, inima i se umplu, vinele gâtului se umflară și un șuvoi de lacrimi îi zbuc din ochi. Boșam, care privise cu nespusă milă pe tânărul ajuns în culmea durerii, se apropie de el. Albert, acum mă înțelegi, nu-i așa? Am vrut să văd și să judec eu însumi totul, nădăjduind că explicația va fi în folosul tatălui tău și că voi putea să-i dau toată dreptatea. Dar, din potrivă, informațiile luate dovedesc că acest ofițer instructor Că Fernand Mondego, înălțat de Pasha la titlul de general comandant, nu e altul decât contele Fernand de Morser. Atunci m-am reîntors amintindu-mi cinstea pe care mi-ai făcut-o atunci când mi-ai dăruit prietenia ta și am alergat să te văd. Albert, stând prăbușit în fotoliu, își ținea mâinile la ochi ca și cum ar fi vrut să împiedice lumina să pătrundă până la ei. Am dat fuga la dumneata," continuă Boșam, ca să-ți spun." Albert, păcatele părinților în vremurile noastre de acțiune și de reacțiune nu-i pot atinge pe copii. Albert, puține au trecut prin revoluțiile în mijlocul cărora ne-am născut, fără ca vreo pată de noroi sau de sânge să nu le mânjească uniforma de soldat sau roba de judecător. Albert, nimeni în lume, acum când am toate dovezile, Acum când sunt stăpânul tainei tale, nu mă poate sili la o luptă pentru care sunt sigur că conștiința ta te-ar mustra ca pentru o crimă. De aceea, ce tu nu poți să-mi cer mie, vin să-ți dăruiesc eu. Vrei să nimicesc dovezile acestea, destăinuirile, mărturiile pe care le posed numai eu? Vrei ca taina asta groaznică să rămână numai între noi doi? Încredințată cuvântului meu de onoare, ea nu va fi niciodată rostită. Spune-mi, Albert, vrei? spunem vrei, prietene? Albert se aruncă la pieptul lui Boșam. Inima nobilă, glăsui el. Iată, spuse Boșam, dându-i dovezile. Albert le locă o mână tremurătoare, le strânsele mototolii, se gândi să le rupă. Dar, temându-se ca vreo particică dusă de vânt să nu se reîntoarcă într-o zi și să lovească în frunte, se îndreptă spre lumânarea de a aprins țigările, care ardea mereu și arse hârtiile până la ultima fărâmă. Prieten drag, prieten bun, șopti el, în timp ce ardea hârtiile. Să uităm toate astea ca pe un vis urât, spuse Boșa. Să le lăsăm să se stingă așa cum se sting ultimele scântei pe hârtia negrită. Să se împrăștie totul, ca fumul ce se înalță din cenușa mută. Da, da, în cuvință alber, și să nu rămână decât veșnica prietenie închinată salvatorului meu și pe care copiii mei o vor purta copiilor tăi. Prietenie ce îmi va aminti întotdeauna că sângele din vine, viața din trup, cinstea numelui, Ți le ție, căci dacă un astfel de lucru ar fi cunoscut, vai, Boșam, îți spun că mi-aș zbura creierii. Ba nu, m-aș gândi la biata mamă și, nevoind să o ucid prin moartea mea, aș pleca pentru totdeauna din țară. Dragă Albert, îl mângâie Boșam, dar tânărul își reveni curând din bucuria neprevăzută și, ca să spunem așa, falsă, recăzând într-o tristețe și mai adâncă. Ia, ascultă!" îl întrebă Boșam. Ce ți s-a mai întâmplat, prietene?" Mi s-a frânt ceva în inimă," răspunse Albert. Dragă Boșam, nu te poți despărți așa într-o clipă de respectul, de încrederea, de mândria pe care o insuflă unui fiu, numele fără pata al tatălui său. Boșam, Boșam, cum am să-l mai privesc acum pe al meu? Am să trag înapoi frunta când își va apropia buzele de ea." Am să-mi retrag mâna când îmi va întinde mâna lui. Iată, Boșam, sunt cel mai nefericit dintre oameni. Mamă, biata mea mamă, urma Albert privind cu ochii muiați în lacrimi portretul mamei sale. Dacă ai fi știut tu, cât ai fi suferit. Haide, îl îmbărbătă Boșam apucându-i mâinile. Ai curaj, prietene. Dar cine o fi trimis prima notă publicată în ziar? Se întrebă Albert. Înapoi a ei se ascunde o ură necunoscută, un dușman nevăzut. Iată un motiv mai mult să fii curajos, spuse Boșam. Curaj, Albert! Nu-ți lăsa nicio urmă de emoție pe față. Poartă-ți în suflet durerea așa cum norul poartă în el ruina și moartea, ca pe o taină pe care nu o înțelegi decât în clipa când izbucnește furtuna. Hai, prietene! Păstrează-ți puterile pentru clipa când va izbucni totul. Crezi doare că n-am ajuns încă la capăt? Întreba Albert înspăimântat. Eu nu cred nimic. Ar fi cu putință orice. Și fiindcă veni vorba. Ce e? Întreba Albert văzând că Boșam șovăie. Tot mai ai intenția să te căsătorești cu domnișoara Danglar? De ce mă întrebe asta tocmai acum, Boșam? Fiindcă în mintea mea, Ruptura sau înfăptuirea căsătoriei tale se leagă de cele petrecute. Cum? întreba Albert, a cărei frunte se înflăcără. Crezi cumva că, danglar? Te întreb numai cum stai cu însurătoarea. Ce naiba? Nu vedea în vorbele mele decât ceea ce vreau eu să spun și nu le da mai mult înțeles decât le dau eu. Nu, răspunse Albert. Căsătoria nu va mai avea loc. Bine, spuse Boșam. Apoi, văzând că tânărul era gata să cadă din nou în prada tristeții, îl sfătui. Ascultă, Albert, dacă mai crede, am ieșit împreună. O plimbare cu trăsura prin pădure o să ne facă să uităm. Apoi vom merge să luăm masa undeva și tu te vei duce la treburile tale, iar eu la ale mele. Bucuros, răspunse Albert, dar hai să mergem pe jos. Cred că puțină oboseală mi-ar face bine. Fie... Se învăi Boșam Și amândoi prietenii ieșiră pe jos Pornind de-a lungul bulevardului Știi ce? Spuse Boșam Fiindcă tot suntem pe drum Hai să intrăm puțin să-l vedem pe domnul de Montecristo. O să-ți facă bine E un om minunat care înviorează mințile Și nu te întreabă niciodată nimic După părerea mea Oamenii care nu pun întrebări Se pricep cel mai bine să-i mângâie pe ceilalți Fie, spuse Albert Hai la el Mie mi drag. Capitolul 8. Călătoria Monte Cristo se bucură văzându-i pe cei doi tineri împreună. Sper că totul s-a sfârșit, s-a lămurit, s-a aranjat, spuse el. Da, răspunse Boșam, au fost niște zvonuri nesăbuite care au căzut de la sine și care acum, dacă se vor reînnoi, mă vor găsi pe mine în primul rând împotriva lor. Așadar, să nu mai vorbim despre ele. Albert îți va spune că tot așa l-am sfătuit și eu să facă, vorbi Montecristo. Iată, adăugă el, mă găsiți terminându-mi cea mai nesuferită dimineață din câte am petrecut vreodată. Dar ce făceați? întreba Albert. După câte se pare, vă puneați actele în ordine. Nu sunt ale mele, mulțumesc lui Dumnezeu. Actele mele sunt totdeauna în cea mai perfectă ordine, fiindcă nu le am. Astea sunt ale domnului Cavalcanti." Ale domnului Cavalcanti?" întrebă Boșam. Sigur, nu-l știți pe tânărul scos în lume de conte?" interveni Morser. Să ne înțelegem," se împotrivi Montecristo. Eu nu scot pe nimeni în lume, iar pe domnul Cavalcanti mai puțin decât pe oricare altul." Tânărul care se va căsători cu domnișoara d'Anglar în locul meu, ceea ce după cum îți închipui dragul meu, Boșam, mă rănește cumplit," continua Albert, încercând să zâmbească. Cum? Cavalcanti se însoară cu domnișoara d'Anglar?" întrebă Boșam. Ei, asta e! Nu cumva ai pica din lună?" întrebă Montecristo. Dumneata un ziarist, soț al faimei!" Tot Parisul vorbește despre asta." Și căsătoria? Ați pus-o dumneavoastră la cale, domnule Conte?" întrebă boșam. Eu? Tăcere, domnule împărțitor de știri. Nu mai spune așa ceva. Eu să pun la cale o căsătorie? Nu mă cunoști deloc. Din potrivă. M-am împotrivit cât am putut. Am refuzat să fac cererea în căsătorie." Înțeleg," spuse boșam. Din pricina prietenului meu Albert." Nu din pricina mea, te asigur, se amesteca alber. Contele poate mărturisi că, din potrivă, eu l-am rugat mereu să strice planurile de căsătorie care, din fericire, s-au și stricat Contele susține că n-am de ce să-i mulțumesc Fie, voi înălța, așa cum făceau cei din vechime, un altar pentru Deo ignoto. Ascultă, glăsui Monte Cristo, eu n-am niciun amestec nu mă am prea bine nici cu socrul, nici cu ginerele Numai domnișoara Eugenii, care mi se pare că nu prea se simte atrasă de căsătorie Văzând cât de puțin dispus eram să o fac să renunțe la draga ei libertate Mi-a păstrat toată simpatia Și căsătoria, credeți că este aproape făcută? Da, în ciuda a tot ce am putut spune Eu nu-l cunosc pe tânăr Se spune că e bogat și de familie bună dar pentru mine toate astea sunt simple, se spune. I-am repetat de nenumărate ori domnului Danglar, dar el ține morțiș la italianul lui. Am ajuns până acolo încât i-am împărtășit un lucru care pentru mine e destul de serios. Tânărului acestuia i s-a întâmplat ceva pe când era copil. A fost schimbat de doică, a fost răpit de țigan sau rătăcit de educatorul său. Nu prea știu bine. Știu însă că taicăsul a pierdut din vedere mai mult de zece ani Timp de 10 ani, el a dus o viață rătăcitoare și ce a făcut, singur Dumnezeu știe Degeaba însă am spus toate astea Mi-au cerut să-i scriu maiorului, să-i cer acte Și actele iată-le, acum le voi trimite, dar capilat, spălându-mi mâinile Și domnișoara Darmil, cu ce ochi vă privește de când vreți să o lăsați fără elevă? Întrebă Boșam. Nu prea știu. Mi se pare însă că ea va pleca în Italia. Doamna Danglar mi-a vorbit despre ea și mi-a cerut scrisori de recomandație către impresari. I-am dat un cuvânt pentru directorul teatrului vel, care mi-a întru câtva obligat. Dar ce ai, Albert? Pare abătut. Nu cumva fără să bănuiești, ești îndrăgostit de domnișoara Danglar. După câte știu, nu, răspunse Albert surâzând cu tristețe. Oșam început să se uite la tablouri. Oricum, continuă Montecristo, nu ești ca de obicei. Ia spune, ce ți s-a întâmplat? Mă doare capul, răspunse Albert. Atunci, dragă viconte, spuse Montecristo, am să-ți propun un leac fără greș. L-am încercat și eu de câte ori am simțit nevoia. Ce leac? întrebă tânărul. Plecarea în altă parte. Adevărat? Da, și iată, pentru că în clipa de față nici eu nu sunt în toate apele mele, plec. Vrei să mergem împreună?" Dumneavoastră aveți supărări, conte?" boșam. Din ce pricină?" Pe naiba! Tare ți-e dumitale ușor să vorbești. Aș vrea să te văd cu o anchetă în casă." O anchetă? Ce anchetă?" Aceea pe care domnul de Vilfor o face în legătură cu stimabilul meu ucigaș, un fel de bandit scăpat din ochnă, după câte se pare." Așa e, spuse Boșam, am citit în ziare. Cine mai e și cade rusă ăsta? Se pare că e un provensal. Domnul de Vilfor a auzit vorbindu-se despre el când era la Marsilia, iar domnul Danglar și își amintește că l-a mai văzut. Din pricina asta, domnul procuror Regal urmărește foarte îndeaproape afacerea. După câte se pare, ea l-a interesat în cel mai înalt grad pe prefectul poliției. Datorită interesului acestuia, pentru care sunt cum nu se poate mai recunoscător, de două săptămâni de zile mi se trimit aici toți bandiții prin și în Paris și prin împrejurim, sub pretext că ar fi ucigașii lui Caderus. Iar dacă o să mai țină mult, înseamnă că în trei luni nu va mai exista niciun tâlhar și niciun ucigaș în frumoasa Franță, care să nu știe cu ochii închiși planul locuinței. De aceea m-am hotărât să-l o las lor toată și să plec cât oi putea mai repede. Vino cu mine, viconte, te iau. Bucuros! Atunci ne-am înțeles? Da, dar unde? Ți-am spus, acolo unde aerul e curat, unde zgomotul se potolește, unde oricât de trufa așa ai fi, te simți umil și neînsemnat. Îmi place renunțarea asta mie, care mi se spune stăpânul universului, ca lui August. Dar, la urma urmei, unde mergeți? La mare, Viconte, la mare. Vezi, eu sunt marinar. Încă de copil am fost legănat în brațele bătrânului Oceanos și la sânul frumoasei amfitrite. M-am jucat cu mantia verde a unuia și cu rochia azurii a celeilalte. Iubesc marea cum a iubit-o amantă și, când trece multă vreme fără să o văd, mi se face dor de ea. Să mergem, Conte, să mergem. La mare? Da. Primești? Primesc. Atunci, Viconte, să știi că seară în curtea mea se va afla o trăsură de călătorie în care se poate dormi ca într-un pat. Trăsura va avea patru cai în hămați. Domnule Boșam, e loc destul și pentru patru inci Nu vrei să vii cu noi? Te iau. Mulțumesc, eu tocmai vin de la mare. Cum, vii de la mare? cum tocmai am făcut o scurtă călătorie în insulele Boromee. Ce are a face? Hai cu noi!" îl îndemna Albert. Nu, dragă Morser, ar trebui să înțelegi că odată ce am refuzat înseamnă că îmi e cu neputință. De altfel, e foarte important să rămân în Paris, măcar pentru a supraveghea cutia cu scrisore a ziarului," adăugă Boșam, coborând glasul. Ești un prieten cum nu se poate mai bun," răspunse Albert, da, ai dreptate." Veghează, supraveghează boșam și încearcă să-l descoperi pe dușmanul care a dat la iveală lucrurile. Albert și Boșam se despărțiră. Ultima lor strângere de mână cuprindea toate cuvintele pe care buzele nu le puteau rosti în fața unui străin. Eu un băiat foarte bun Boșam, spuse Montecristo după plecarea ziaristului. Nu-i așa, Albert? Da, e grozav de inimos, vă garantez eu. De aceea îl iubesc din toată inima. Dar acum, fiindcă am rămas numai noi, deși îmi e aproape egal, unde mergem? În Normandia, dacă n-ai nimic împotrivă Minunat! Vom trăi cu totul ca la țară, nu-i așa? Fără societate, fără vecini? Nu vom avea pe lângă noi decât caii pentru goană, câinii pentru vânătoare și o barcă pentru pescuit Nici nu-mi trebuie mai mult Doar să-i spun mamei și sunt la ordinele dumneavoastră Dar îți va îngădui? Întrebă Monte Cristo Ce? Să mergi în Normandia? Mie? Oare nu sunt liber? Știu că ești liber să mergi unde vrei singur Fiindcă te-am întâlnit hoinarind prin Italia Atunci? Dar să mergi cu un om pe care îl cheamă Contele de Monte Cristo? Nu prea aveți memorie, Conte Cum asta? Nu v-am spus câtă simpatie are mama pentru dumneavoastră? Francis Cântâi a spus că femeile se schimbă adesea, iar Shakespeare a asemuit femeia cu valul. Unul era un mare rege, celălalt un mare poet și fiecare dintre ei trebuia să cunoască femeia. Da, femeia. Dar mama nu e o femeie oarecare. Ea e o femeie. Îngăduie unui biet străin să nu înțeleagă pe deplin toate subtilitățile limbii franceze. Vreau să spun că mama e zgârcită cu sentimentele ei, dar când le-a dăruit odată, apoi le-a dăruit pentru totdeauna. Așa, suspină Montecristo, și crezi că îmi face cinstea de a-mi arăta un alt simțământ decât indiferența cea mai deplină? Ascultați, v-am spus-o și vă mai repet, vorbi Morser, trebuie că sunteți într-adevăr un om cu totul ciudat și cu totul superior. De ce? Fiindcă mama s-a lăsat prinsă N-am să spun de curiozitatea Ci de interesul pe care îl inspirați Când rămânem singuri Nu vorbim decât despre dumneavoastră Și îți spune să te ferești de acest manfred? Din potrivă i-am spune Albert, cred că contele are o fire nobilă Încearcă să-i devii drag Monte Cristo întoarse privirile și suspina Adevărat? Făcu el Așa că înțelegeți în loc să se împotrivească la călătoria noastră, ea o va aproba din toată inima, fiindcă se potrivește cu îndemnul pe care mi-l dă zilnic." Atunci, haide," spuse Montecristo, pe diseară, deci, fii aici la ora cinci. Vom sosi acolo la miezul nopții sau la unu." Cum? La trepor?" La trepor sau în împrejurim." N-aveți nevoie decât de opt ore ca să străbateți 48 și opt de leghe?" Și atâta e prea mult, răspunse Montecristo. Hotărât lucru, sunteți omul minunilor și veți ajunge nu numai să depășiți căile ferate, ceea ce nu e greu, în Franța mai ales, dar să alergați chiar mai repede decât telegraful. Până atunci, viconte, fiindcă avem totuși nevoie de șapte sau opt ore ca să ajungem la țintă, caută să fii exact. Fiți liniștit! Nu mai am de făcut nimic altceva decât să mă grăbesc Atunci la revedere Ne întâlnim la ora 5 La revedere Albert plecă Montecristo, după ce îi făcu zâmbind un semn cu capul Rămase o clipă pe gânduri ca și cum ar fi cugetat adânc În sfârșit Trecându-și mâna pe frunte ca pentru a-și îndepărta gândurile Montecristo se îndreptă spre gong și lovi de două ori Bertuccio intră Maestre Bertuccio, n-am să plec în Normandia nici mâine și nici poi mâine, după cum aveam de gând. Plec chiar în seara asta. Până la orele cinci ai timp mai mult decât îți trebuie. Anunță-i pe îngrijitorii cailor de la primul popas. Domnul de morsăr mă însoțește. Poți să te duci. Bertuccio se supuse. Un om călare porni în goană spre pontoas să ducă vestea că diligența va trece la orele șase fix și din Pontoaz să reveste către popasul următor care, la rândul lui, făcu același lucru. Peste șase ore întregul lanț înșiruit pe drum fusese înștiințat. Înainte de a porni, Montecristo se urcă la Eide, îi spuse că va pleca în călătorie, îi numi locul unde mergea și puse întreaga casă sub ordinele ei. Albert fui exact. Călătoria mohorâtă la început, se înveseli curând datorită iuțelii telegarilor. Morser nu mai pomenise o asemenea viteză. Într-adevăr, spuse Montecristo, cu diligențele voastre, făcând două leghe pe oră, cu legea stupidă care-l oprește pe călător soia înaintea altuia fără să-i ceară voie și face ca un călător bolnav sau ramolit să aibă dreptul de a-i lega în urma lui pe călătorii sprinten și sănătoși, nu -i echip să călătorești ca lumea. Eu mă feresc de toate neplăcerile astea, călătorind cu propria mea diligență și cu propriii mei cai. Nu-i așa, Ali? Și contele, scoțând capul prin fereastra diligenței, îndemnă cai care porniră ca vântul. Acum diligența nu mai gonea, ci zbura. Huruia ca un tunet pe, pe zile drumului, iar trecătorii se întorceau să privească meteorul acesta strălucitor. Ali, repetând îndemnul, zâmbea rătându-și dinții albi, strângând în mâinile lui puternice hățurile cu zăbalele înspumate, biciuind caii ale căror coame fluturau în vânt. Ali, copilul deșertului, se regăsea în elementul lui și, cu chipul negru, cu ochii scăpărători și cu bornusul alb ca zăpada, părea în mijlocul prafului pe care îl ridica, duhul Simonului și zeul uraganului. Iată o beție pe care nu o cunoșteam, beția vitezei, spuse morser și ultimele umbre ale mâhnirii i se risipire de pe frunte ca și cum aerul spintecat ar fi luat umbrele cu el. Dar unde naiba puteți găsi asemenea cai? întreba Albert. Îi creșteți cumva singur? Da, răspunse contele. Acum șase ani am găsit în Ungaria un armăsar faimos, vestit pentru iuțeala lui. L-am cumpărat cu nu mai știu cât. A plătit Bertuccio. În același an, armăsarul a avut 32 de mânși. Acum vom trece în revistă toată progenitura asta a unui singur tată. Seamănă unul cu altul ca două picături de apă. Sunt negri fără nicio pată, în afară de o stea în frunte, căci favoritului Hergeliei au fost alese iepele, așa cum i se aleg cadânele unui pașă. Minunat! Dar ia spuneți-mi, conte, ce faceți cu toți caii aceștia? După cum vezi, călătoresc. Dar nu o să călătoriți totdeauna... Când nu o să mai am nevoie de ei, o îi va vinde. El susține că va câștiga 30 sau 40 de mii de franci de pe urma lor. Dar nu o să se găsească în Europa niciun rege destul de bogat să-i poată cumpăra. Atunci îi voi vinde vreunui simplu vizir din Orient, care își va goli vistieria ca să-i plătească și își o va umple din nou trăgând cu varga la tălpile supușilor săi. Conte Vreți să vă împărtășesc un gând care mi-a venit în minte? Ascult! După dumneavoastră, domnul Bertuccio trebuie să fie cel mai bogat om din Europa." Ei bine, te înșelvi, Conte. Sunt sigur că dacă ai să întorci pe dos buzunarele lui Bertuccio, nu o să găsești nici cinci parale în ele." De ce?" întrebă tânărul. Vreți să spuneți că domnul Bertuccio e un fenomen? Dragă Conte." Nu mă împingeți prea departe în domeniul basmului, căci vă previn, nu voi mai crede. Cu mine, Albert, n-ai să dai de nicio minunație. Ai să găsești doar cifre și judecată, atâta tot. Dar să-ți dau o problemă. Un intendent fură. De ce fură însă? Drace, fiindcă așa e firea, mi se pare, răspunse Albert. Fură pentru a fura. Ei bine, te înșeli. Fură fiindcă are o nevastă copii și tot felul de dorințe pentru el și familia lui Și mai ales fură fiindcă nu-i niciodată sigur că nu o să-și părăsească stăpânul și fiindcă vrea să-și asigure viitorul Bertuccio e singur pe lume El îmi folosește banii fără să-mi dea socoteală și e sigur că nu o să mă părăsească niciodată De ce asta? Fiindcă nu voi găsi niciodată un altul mai bun ca el Vă învârtiți într-un cerc vicios, în acela al probabilităților. Ba deloc, sunt cum nu se poate mai sigur de ceea ce spun. Pentru mine un servitor bun este cel asupra căruia am dreptul de viață și de moarte. Și aveți dreptul de viață și de moarte asupra lui Bertuccio? Da, răspunse rece contele. Există cuvinte care închid convorbirea ca niște porți de fier. Daul rostit de conte făcea parte dintre acestea. Restul călătoriei fu cu aceeași uțeală. Cei 32 de cai împărțiți la 8 popasuri făcure 48 de leghe în ore. La mijlocul nopții ajunseră la poarta unui parc frumos. Portarul era treaz și aștepta cu porțile deschise. Fusese prevenit de rândașul ultimului popas. Erau ceasurile două și jumătate dimineața. Albert fu condus în apartamentul său. El găsi acolo baia și masa pregătite. Servitorul venit pe scaunul apoi a trăsurii, îi aștepta poruncile. Baptistin, care călătorise pe scaunul din față, îl servea pe conte. Albert făcu baie, mâncă și se culcă. Zgomotul melancolic al mării agitate îl legănă toată noaptea. La deșteptare, el se îndreptă spre fereastră, o deschise, și se pomeni pe o terasă cu marea, deci cu nemărginirea în față. În spate se întindea un parc frumos, dând într-o pădurice. Într-un golfuleț mărișor, se legăna o corvetă cu carenă îngustă, ca targe în alte și purtând pavilionul lui Monte Cristo. Un munte de aur așezat peste o mare de azur, și o cruce purpurie în vârf, ceea ce putea fi o aluzie la numele său, amintind calvarul din care patimile Domnului au făcut un munte mai prețios decât aurul și crucea infamă pe care sângele lui divin a sfințit-o. Dar putea fi la fel de bine și o aluzie la vreo amintire personală de suferință și de regenerare învăluită în noaptea trecutului misterios al omului acestuia. În jurul vasului se aflau mai multe luntrii aparținând pescarilor din satul vecin. Ele păreau niște umili supuși așteptând ordinele reginei lor. Și acolo, ca și în toate locurile unde se oprise Monte Cristo, deși n-aveau să petreacă mai mult de două zile, viața fusese orânduită la cel mai înalt grad de confort, de aceea devenea de îndată ușoară. Albert găsi în anticamera sa două puști, și tot ce ar fi trebuit unui vânător O altă cameră, așezată la parter Cuprindea toate uneltele ingenioase Cu care englezii, mari pescari Fiindcă sunt răbdători și trândavi Nu i-au putut încă obișnui pe tipicarii pescari francezi Călătorii își petrecură întreaga zi Cu aceste distracții În care de altfel Monte Cristo era neîntrecut Ucisără în parc o duzină de fazani Pescuirea tot atâția păstră vin pe râu, lua rămasa într-un chioșc cu fața spre mare și își băură ceaiul în bibliotecă.